امر رجالي صناع حياتي اقمار لي منار الهداتي قنام رجالي صناع حياتي اقمار لي منار الهداتي تزالوا سباتي وصاروا بناتي نشيد الحياتي صاروا تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه من تسامع وخلى المناب جرى العمر يمضي وراء من سرام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala koga naš uzvišeni gospodar uputi na pravi put zaista i upućen a koga ostavi u zabludi neće mu naći nikoga kod će ga na pravi put uputiti. Svjedećim da nima drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammed Alihi Salatu wa Salam posljenji Allaho poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti Kaze u svojoj klemen toj knjizi o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio na vjeri Islamu i ponovo okupio na Lombareć mjestu da na nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim i lijepim imenima i njihovim značenjima. Večeras, draga braće, cijene i sestre, govorit ćemo o jednom Allahom, tebareh i vatala, velikom imenu, a to ime El Karib. El Karib. Ko ima značenje, onaj koji je blizu. Onaj koji je blizu. Ovo ime obuhvata velike akajske mesele. Velika pitanja šarijaska iz poglavlja akide i vjerovanja jednog muslimana. Postoje sekte koje nisu shvatile o Allaho Subhanahu Vatala lijepo ime, a koje se pripisuju Islamu, a daleko su od pravog puta i shvatanja i razumijevanja i poznavanja Allaho Subhanahu Vatala. Zato je jako bitno da se ovo ime shvatili, razumije, onako kako su ga shvatili prve generacije muslimana, Muhammed alihi salatu wasalam, ashabi i oni koji su ih slijedili, jer nema puta do ženeta osim puta kojim je hodio Muhammed alihi salatu wasalam, prva zlatna generacija ashaba i svi oni koji su došli, a njihovi postupci, njihova djela su se složila sa postupcima ashaba, radi Allaho Tako da nije dozvoljeno da čovjek izmišlja menheđe i puteve i pravce smatrajući da ti pravci i putevi vode ka Allah subhanahu wa ta'ala a koji su ili u osnovi pogrešni od udara od puta i pravce na kojim je bio Muhammed alaihi salatu wasalam a posebno u poglavlju akide i svatanja i razumijevanja Allahovi subhanahu wa ta'ala veličanstvenih lijepih imena i savršenih značenja <gles> Njegovi savršeni osobina koje proizilaze iz svih ovih imena koje mi navodimo. Pa tako da, iz ovog večerašnjeg imena je na velika Allahova tebarek v.a. osobina kojom se On subhanahu v.a. opisao, a to je osobina njegove subhanahu v.a. blizine da je blizu svojih robova. I zato oni nisu shvatili, koji nisu razumijeli ovu blizinu i kurbu, Allaha dželevala s njegovim robovima, pogriješili su i onda su opisali Allaha subhanahu wa ta'ala načinom kako ne dolikuju uzvišenama Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno da je uzvišen Allaha subhanahu wa ta'ala visoko od onoga što oni tvrde, što oni tvrde čime, čime ga oni opisuju. U arapskom jeziku kurb znači blizina, odnosno, odnosno suprotno burdu, što znači daljina i udaljenost. Kaže se za nešto da je karib, da je blizu. Razumijete? Tako da ima značaj dena, približiti se. Uribe znači približiti se. A Allah subhanu wa ta'la se opisao velikim imenom. Da je on karib, da je on blizu, blizu svojih stvarenja. Kako na koji način Allah subhanahu wa ta'ala blizu svojih stvorenja vidjet iz pojašnjenja što su učinjanci kazali kada se odnose ovo imen Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Imamo u arabskom riječu poznat, poznatu koju i mi danas koristimo našim prostorima, to je kurban. Mi kažemo to brzo kurban, ono je kurban. Što znači? Nešto što se prinosi kao žrtva Allahu subhanahu subhanu ta'ala. Ono što? kolješ isključivo radi Allaha te i Kvētālā i u njegovo ime i radi njegovog, i radi njegovog lica. To je nešto što si primio primio Allaha Subhānau wa ta'ala kao žrtvu. Pa ima značaj ma kūribe. Ono što? Što se prinosi kao žrtva. U Kur'anu ovo veličanstveno ime Allaha Subhānau wa ta'ala Al-Qarīb se spominje na tri, na tri mjesta. Prije svega u Suri Bekkara u 186. majte Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي inni قَرِبِ Odmah Allah Đelevala kaže kada vas odnosno kada te upitaju, moji robovi o meni fe inni قَرِبِ ja sam u istinu blizu čak nije došlo ni rec da sam ja u blizu nego Allah je blizu blizu svoji, svojih robova odzivu da'vata odazivan se svakoj dovi nevoljnika svakoj dovi onoga koji me dozove i koji me bude pozivao svakom od njih znači svaki onaj koji ga bude pozvao Allah je obećava da će mu se odazvati i onda je na ređu Allah subhanu wa ta'ala jeste džibu lij Odazovite zovite se meni, mojim naredbama, svem onome što sam naredio i ne samo to, veli u'minu bi. I vjerujte čvrsto u mene. Le'allekum jršudun. Odnosno, le'allekum jršudun, došlo je za treće lice, nožine, kako biste bili upućeni. Kako biste bili upućeni, kako biste bila prav put. Allah Subhanahu wa ta'ala, ovdje pojašnjava. I to će vam išla, kaže Imam Ibn Džarir. Kada to upitaju moji robovi o meni, ja sam u uistinu blizu. Uistinu sam blizu svoji, svojih robova. Na drugom mjestu u Suri Hud, u 61. ajetu, pogledajte Redosilj kako dolazi. Kaže Allah, Želešanu, festabu firugu. I tražite oprosta od vašeg gospodara, summetu bu ili. Azati, inse pokajte Allahu subhanahu wa ta'ala, pa su Allah dželevala opisuje sljedećim imenima. Inna Rabbi qaribun mujib. Zaista moj gospodar qarib, blizu i onaj koji se odaziva. Qaribun mujib. Pro tražite istikharčinu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga mu se pokajte. I znajte da onaj koji bude činio istiqfar i koji se bude, bude kajao, Allah je blizu, odaziva se, sigurno, onome koji bude to izgovorio. Allah traži otebahi samo da se pokaješ, da izgovoriš te riječ iskreno, a o tome smo govorili kada smo pojašnjavali Allah, otebarek, oteala ta ime tawad. Allah kaže u suri sebe 50. ajetu kul inda leltu fe innema udillu ala nefsi. Reci, ako budem u zabludi, ili ako budem u zabludu, zbog čega sam u zabludi? Sam sam to zaslužio, sam sam u nju zapao. U Delalet, kada odeš Ahi, Allah Đelšana se sačuva i molim da se na pravom isti, putu istini, ali čovjek kada je na neistini, kada je u Delaletu, kada je u zabludi, to je zbog njega samog što želiš što hoće da bude na toj zabludi. Zatim kaže Allah Đelšanovu, fani ehtedaitu fabima yuhia ilayya rabbi A ako budem na istini i kada sam na istini to je zbog vahija i upute koja mi se objavljuje što znači ako budem se držao vahja i upute koja je objavljena poslaniku ali sallatu vu selam biću na pravu biću na pravom putu pa vladja lešanov završava pa kaže inahu samiun qarib iza istaje on Moj Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala koji sve čuje i koji je blizu, koji sve čuje i koji je blizu. Ovo su tri mjesta na kojima se spominje laho te barekuta ime al-Qarib. Kada sunna Allah subhanahu wa ta'ala ibn Jabir kaže za prvi ajet sure Bekare, jeleš jelešanu kaže wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kada te moi robovi pitaju o meni, ja sam u istom među. Kaže o Muhammede Kada te moji robovi, budu upitali, gdje sam ja? Gdje sam ja? Ja sam u istinu blizu i odazivam se svakom onome koji, koji me bude molio. Znači, odazvat ću se svakom onome koji me bude molio, a ti kada tražiš i kada moliš Allaha Đelešanu, ima, znači, u arapskom je poznata podjela dove, dove koju on pohvaljuješ Allaha subhanahu wa ta'ala, Ili dova, kada tražiš nešto, kada tražiš nešto od Allaha, kada kažeš subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, veličaš Allaha djelašanu, pohvalješ Allaha subhanahu wa ta'ala, a kada kažeš ja rabbi, atini, daj to, to, to, tada tražiš, tada tražiš od Allaha subhanahu wa Jedan i drugi primer spadaju, spadaju u oblik, oblik dove. Zatim Ibn Kesti, Rahmetullah Ali, kaže, innehu samijun qarib. Je ovo To znači ti čuješ svaku riječ. Semir karim. Ti čuješ svaku riječ i ti se odazivaš dovi. Ti se blizu da se odazoveš dovi. Razumijete? Semir koji čuje, karim koji je tu blizu da se odazove, da se odazove tvojoj dovi. Tako imate primjera mnogo, a u našem životu svaki od nas je iskusio, kada si u jednom trenutku, kada si molio, osjetio se da je ovaj automatski primjer tu dovi. Razumete. Samio qarib, automatski čujem, automatski se ziva. Razumete. Samio Karib. zato čovjek, kada razmisli i promisli ovim aj tima odnosom sa završecima i imenima koja su spomenuta, vidite veličanstvo, veličanstvo kako Aladž al se obratio, kako se Aladž al-Šanov obratio veličanstvu, opisujući što sebe ovim savršenim, velikim veličanstvenim imenima. El-khatabi rahmetun alayh, kaže al-qarib onaj koji je blizu svojih stvorenja, pa pogledajte sad svojim znanjem, koji je blizu svojih stvorenja svojim znanjem i blizu je onoga koji koji ga doziva da mu se da mu se odazove kao što je došo u ajtu sure, sure Bekare, kada te moj robov pitao i o mene. Pa je taj Kuranski ajt, razumijete, znači ovdje što je bito što Hatabi Rahmetullah Ali podvači, odnosno što spominje, da je on, subhanahu wa ta'ala, blizu svojih stvorenja svojim znanjem. za njihov hal, zna njihovo stanje i da on, subhanahu wa ta'ala, se odaziva njima i da je blizu svakog onog koji podzove Allaha subhanahu wa ta'ala i dozove ga za, za nešto određeno što dovi i moli Allaha subhanahu Subhanu wa ta'ala. E je jako bitna stvar, zači Ibn Qaim Rahmetullah li u svojoj duniji, kaže, el-Karib je onaj čija se blizina posebno odnosi, znači ono što proizilazi iz ovog imena Kariv, da je ovom blizu, čija se blizina posebno odnosi na koga? Na onoga koji ga doziva i koji od vjernika. I zato Ibnu Tej mi je kaži Rahmetullah Ali, i kada su došli Kariv, da je ovom blizu, sva o, o, značenja tih imena, imena Kariv i svojstva koje proizilazi, odnosi se na vjernika. Odnosi se na vjernika. I vidjet ćemo hadisa u kojima se spominje blizina Allaha Čelevala, uvijek je spomenuto i opisano u situacijih kada vijernice nešto pitaju, što znači da kao značenje ovoga imena je posebno, has, došla nije am, s obuhvatnog značenja da obuhvata sva stvorenja, nego samo vjernike, da je Allah Subhanu wa blizu, blizu vjernika. I zato Ibnu Tejmije, kada pojašnijem laketru Asitije i slično, kaže da je to hakika, da je, znači značenje na to kako, kako i sadrži i obuhvat taj značenje, da je on blizu. S tim da tu suštinu niko ne zna na koji način je, ali želeo blizu svojih stvorenja, pa ćemo vidjeti primjere koje je naveo Ibnu Usajmin Rahmetullah večera za kogode na kraj našeg predavanja. Sadi Rahmetullah Ali, šeh od Ibnu Usajmina, kada je pojašnjavao ovu rečenicu od Ibn Uhajima, kaže da korb, blizina Laha ima, znači postoji dvije vrste te blizine, opća i posebna. Opća i posebna. Pa kaže da je opća znači, blizina Laha Subhanahu Wa Ta'ala, blizina znači, njegova i prisutstvo Laha Subhanahu Wa Ta'ala sa pojedincem. Odnosno, znači, da je Elad blizu svojim savršenim znanjem, odnosno da njegovo znanje je sve obuhvatno. obuhvata svaku situaciju, svako stanje, zna tvoj hal, zna šta radiš, nadzirajte, gledate, pratite i ništa o tvojim postupima kamo nije, znači nešto nepoznato. Kompletnu našu situaciju, sve što činimo, sve što radimo, Elad Đelešanu nadzire. I to njegovo savršeno znanje sve obuhvata, tako da je Anđele takvim načinom blizu blizu stvorenja. Razumijete? Svim da lahove Subhanove tala osobine nisu poput osobina, tako da mi nikada ne možemo svatiti. Znači kada kažemo da smo mi blizu jedan pored drugog, moramo biti jedan uz drugog ili pored drugog i sl. Koliko god pojmino na takav način, to nije znači u odnosu Anđele Vala ni sl. Postoji ogromna razlika između osobina stvorenja i osobina stvoritelja stvorinja. Zatim kaže, posebna blizina se odnosi na njegove iskreni i pravi vjernike, one koji ga mole i koji ga vole. Oni koji ga mole i oni koji ga vole. Tu blizinu, njenu suštinu, niko ne poznaje osim Mala Đelešana. Razumijete, znači, to je suština, prava suština blizine, ali niko tu suštinu ne poznaje ne možeš kazati, znači sufijsko ubiđenje do nikovi preteriju pa kaže Allah Đelevala je u svakoj stvari. Razumijete, to je jedna akajska greša koja je proizvilaš iz ovoga svata i razumijeva, iz imena i blzine da Allah Đelešanu u svakoj stvari, u svakom biću, u svakom predmetu pa zato kada padaš kipu, kamenu, predmetu ili nečemu, znači, bilo da se radi o kravi zmi. sve je to Bog kojeg ti obožavaš, jer je Bog u razumijete, i onda je ispravan tvoj badet, bio mušik ne bio mušik, bio muahid, ne bio muahid, znači, sve što obožavaš na dnjalku, bilo bi ispravno bilo bi Bog, jer Allah, Đelšan, je lešano svakovi toj stvari tako, ne mora se oprijeti kibli kao pravcu, gdje god da se opriješ, gdje da učini smatraš velikim, važnim, ti obožavaš ono kao što je, što je u tom biču i slično. Naravno što nije tako neispravno daleko to je širpno goboljštvo, no prosti grih ako, ako se čovjek ne pokaje. <gled> Zatim kaže, ali ona ima svoje tragove, ali ona ima znači, svoje tragove koji postoje po kojima se prepoznaje poput njegove blagodati i dobrote prema njegovim stvorenjima. Razumijete, ta blizina se osjeća, a to je posebna, Allah va te barek, je ta blizina sa vjernicima pa ona ima svoje tragove, znači možeš prepoznati, vidiš, znači, Allahu Tebare Kvetara dobrotu, vidiš Allahu Tebare Kvetara rahmet, vidiš ono što te Allah želevala, oba, oba su, znači, neizmjernim blagodatima, neizmjernim blagodatima i slično, pa kaže posebne pažnje prema njima, jer on Subhanovo Tala je taj koji im daje uspjeh vjericima i koji čuva, koji čuva pazi, koji čuva i pazi vjernika. To su, nači, ukratko značenja koja su učenjaci naveli po pitanju Allahog Tebareke Vata'ala imena El-Karib. Šta su plodovi spoznaje ovog veličanstvenog imena? Prije svega, draga braćo, vjernik čvrsto vjeruje. Nakon ovoga što je čuo i zna i ubjeđeni da je Allah Subhanu Vata'ala blizu, da je Allah Subhanu Vata'ala blizu i da se On Subhanu Vata'ala odaziva našim dovama. Tako da ti nije potrebno da imaš nekog posrednika između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala, neki je On subhanahu wa ta'ala taj koji se odaziva Dovih. On je taj koji je Dovih naredio da mu je čini iš, jer ovo je nešto što je glavna stvar u našem životu, ona je srž našeg ibadeta, ona je glavnica našeg ibadeta. Kroz nju pokazuješ i iskazuješ svoju poniznost i svoju potrebu uzvišenog plmentog Allaha subhanahu wa ta'ala, pokazuješ i ukazuješ koliko si ti ovisan o Allahu te bareke vetala, a koliko i on te bareke vetala neovisan o našim danima. Ovaj Allah džashan ištemu se ne povećava niti se od njegovog mulka, njegove vlasti, njegove znači veličine, snage i ponosa, odnosno samo to će nama povećati ponos i snagu i veličinu što budemo više ponižni, što budemo više ponižni pred gospodarom te bareke te bareke vetala zato kažemo da iz ovoga imena proizilazi da ne postoji nešto što je nepoznato našem uzvešenom Allahu Subhanahu Ata'ala, dobro poznaje svaku stvar u njenje tančine, ništa mu nije nepoznato. On je Subhanahu Ata'ala blizu, njegovo znaje sve obuhvatno, obuhvata sve, i vidljivi i nevidljivi svijet, i vidljivi i nevidljivi svijet, a on Subhanahu Ata'ala kao tvorac i stvoritelj svega postojećeg, najbolje zna šta je stvorio kako je oblikova, kako živi, kako radi, kako se manifestuje u ovom svijetu, kako će okončati, kako će završiti. I On Subhanovat zna istovnike stavnike dženeta, i stavnike džehennema, prije nego što stavnici dženeta uđu u dženet, i prije nego što stavnici džehennema uđu u džehennema, i pri nego što se ljudi rodi od onih koji su i od sretni ili koji su od nesretni. Allah te barekve džehennema, sve znajući, jer je njegovo znanje predhodilo sve ovo što se danas dešava, taj kader koji on, Tebarekeva ta'la, odrijedio onako kako on Subhanahu wa ta'la, htio. Ibrebi Hatim prenosi hadis da jedan čovjek, odnosno jedan Arab, došao poslaniku sallahu alihi vseleme i upitao. Allaho postaniče je li naš gospodar blizu pa da ga šapatom pozivamo, pa da ga šapatom dozivamo ili on te bareke otala daleko pa da ga glasno pa da ga glasno dozivalo sve po strani kareslato slat govori ja šutio i odgovorio čekoe vahid da mu dođe pa je došao kuranski ajet koji se početku wa iza sa ibadi anni fani qareeb kada te moji robovi pitaju o meni gdje sam pred sony istru blis odaziva se do svakog devojnika. I zato od mene tražite, meni se pokoravajte, to me navijelite, vjerujte kako biste bili, kako biste bili pučani. To je bio sebe, znači objave u Kur'anskog ajeta. I vidite znači da su yo sahabe, znači u to vrijeme dolazili, pitali ovakva pitanja, ali poslanih sallallahu alejhi ve sellem ja automatski kada je došla objašnio, pojasnio, pojasnio, znači Allahu te bare kvetara blizinu odebemu sa radijallahu anhu se prenosi da kaže su bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme u jednom pohodu pa kaže nismo prošli ni jednu uzbrdicu znači kada bi se penjali kada smo dolazili na vrh a da nismo obromoglasno tekbirali ovo ovaj je Buhari rivayet u drugim rivayetima stoji znači kada se penje šta izgovaraš Allahu akbar, kada se spuštaš, kada se spuštaš, subhanallah. U ovom revaju to nije to navedeno. Nego, znači, ne bismo se popeli na jednu uzvišicu, došli na vrh, ne bismo sišli od ozgo dole, a da nismo gromoglasno tekbirali. Znači, glasno. Pa, pa je poslanik sallahu aljihvi, sada nam se približio, pa kaže, o ljudi, polako, stišajte vaše glasove. U istinu vi ne dozivate niti gluhog, niti odsutnog, niti gluhog, niti odsutnog, onoga kojeg vi dozivate, on sve čuje i sve vidi, on sve čuje i sve vidi i zaista je on bliži vama od vratova vaših jahalica, zaista je on bliži vama Od vratova vaših jahalica. Nač koliko Allah dželevala blizu, koliko je nepotrebno da veličaš Allaha subhanahu wa ta'ala jel glasno, da indiš ulicom i znamo koliko smo ugosni grešaka pravili, pa je bila jedna od grešaka. Džemat stila je ono kad se okupimo, pa idemo ulice i tekbiramo svi. Tekbir, pa si ulas, Allahu akbar. Da bi nekoga zastrašili ili da bi se približili, umjel Allah dželevala što je netačno a vidjet ćete šarijaske tekstovi koji ukazuju na netačnost toga. Pa zatim Allah Žešan kaže u suri Al-Araf u 7. ajetu وَمَاكُنَّ وَاِبِيِّمْ I mi nikada nismo odsutni. Mi nikada nismo odsutni. Što znači da Allah Čelevala prisutan. I ovo je druga znači mesela. مَعِيَّ Da Allah Čelevala je stalno prisutan. Da je stalno prisutan u svoja stvorenja. Pa مَعِيَّ u šarijetu učenjaci dijeli na dvije vrste. A to je me ije, znači, opće i posebno inna allahe maa sabirin. Allah dželevana i sa strpljim. Kako? S vjernicima, uz vjernike i slično. I mnogo ajta koju kazu. Allah dželešan, znači, ovo me ije ima značaj da je Allah je u stvorenja posebnog karaktera, da je u sva stvorenja općenito svojim nazorom, svojim pogledom, svojom snagom, svojom moći, svojom odredbom, razumijete, upravljanjem i svim. To je znače lavo prisustvo. A drugo, posebno prema vjernicima uz vjernike, se u tome da će lađe biti uz tebe, da te gledate da te prati, da te čuva, da on Subhanevo Tala pomaže, da je na tvojoj strani, razumijete, da je na tvojoj strani i da njegova pomoć isključivo dolazi vjernicima. To je znači značenje posebe koje se odnosi na, na vjernike. Zatim kaže poslanik a.s.v. hadisu od Obade ibn Samita. Kale, kale Rasulullahi s.a.v. In afdalal imani an ta'alama enna Allah ma ke haythuma kunt. Najbolji vid imana, najbolji dio imana, najbolji znači, vjerovanje je ono da često vjeruješ i znaš da je Allah džel s tobom je god da si. Da Đelešanu s tobom, gdje god da si. Mak, dala uvijek uz tebe, gdje da si. To je najbolji vidimane koje možeš da manifestuješ, odnosno da osjetiš u svome životu. Ovaj hadis, taj mi je navodio svoje knjize Kvjetur Vasitije, smatra ga dobrim, znači dobrim, u kojem se može raditi sve, sva djela koja su napisana kao šer komentara Kvjetur Vasitije, spomenu i navodio ovaj hadis, znači dokazuju, dokazuju ovim hadisom. Znaći ovoga hadisa da čvrsto znaš i vjeruješ, da te laš prati, da te gleda, da te la nadzire, da la čuje, da zna tvoje stanje, da na tvoje mjesto, da ništa nije ne nepoznato, razumijete, zna se te svijeste, zna se tog imana. a to je iman koji, kao da Allah obožavaš, u smislu da ga vidiš, ako ti, to je na ihsan, najveća deređa da su uvijek svjesna kako ćeš zapast od greška, kako ćeš svojati griješenje, kako ćeš pogriješ, kako ćeš e, znači učiniti nešto što je tvoj uzvišenj gospodana te barem ih metala za bravjka, znači čvrsto vjeruješ da te on gleda. To nije znači kako pukao sva taj izgovaranje, e, vjeruješ ovala na patešetan svaki minut, svaki pet minuta, sad, svaki dan, zavede na iste fazone, na iste fazone, razumijete? Znači koliko puta svaki od nas zna ne moramo nikoga uhoditi prati. a svake nas zna koliko nas šetan zavede na isti fazor. I prevari na isti fazor. Razumijete? Ali kada je čovjek čvrsto ubijeđen u Alaha žele valat da imamo rakaba, da on prati, da on vidi, da on nazire, da on gleda, da on za svaku tvoju uh, pomisao, svatva ostaje svako tvoje mjesto što radiš činiš ahi onda ne možeš tek tako zakoračiti prema grijevu i neš neš tek tako lako učiniti taj grije Bilo se radi dijelima ruku dijelima nogu djelima pogleda ušiju ili svega znači skupa ili svega svega skupa Allah je našao kaže Allah diraka hine te pum wa taqallubuka fi ssajidin je najkoje se vidi onoga trenutka kada ustaješ i kada odlaziš da za zajedno skupo proviš namaz sa ostalima. in huo samiju alim. Zaista je on taj koji je samije, koji sve čuje i alim, koji je sve znajući, sve vidi. Ništa mu ne promiči njegovom savršenom univerzalom Allahom te barek i nazoru. Sve čuje, sve vidi. I zato čovjek koji je ubijeđen dželevala sve čuje i sve vidi, Teško, teško da može urati, teško može urati grih. Ali kažemo da stanja ljudi nisu takva da je uvijek potpunog punog imana. Nisu uvijek pod imana. Ima taj nekada padne, opadne zbog tvoje griha i tvoje situacije i tvojih postupaka naravno. Pa onda u takvim stanjima šetan olako savlada, kako ti priđe, kako ti došaptava i pobjeduje svojim svesama. Ali što je čovjek u usponu što više radi, što se više bavi, znači, šarijaskom naukom, znanjem, e, imanom, za ibadetom i, i sl. on odskače, on je uspon, on raste, tako da šeita slabi, da mu može prići, da ga može da ga može pobijediti u određenim, znači, postupcima. Sljedeći pot, draga braćo, kada čovjek zna, kada je svjestan, vjerni, da je njegov uzvišeni gospodar blizu, on pokušava da se približi tom gospodaru debaraka wa ta'ala, da mu se što li više umili da ga Allah dželevala zavoli, a koga Allah dželešanuh zavoli, a kako ćemo se približiti Allahu sbohanahu wa ta'ala, ne možeš preskočiti radosti. Prioritete. Pa kažeš ja sam dobar, mene Allah voli. Ne možete Allah zavoliti kad nisi dobar, kad nisi ispoštovani prve stvari, obavezne stvari, a to su faraide. Obavezne stvari, Allahu dželevala se približavaš, obaveznim stvarima, strogim naređenim propisima. Sve što je Elad Želevala strogo naredio, svaki fard u Kur'anu i sunnetu poslanika sallahu alihi wa sallam, to je najbolji način da mu se približiš. Ostavi sunete, ostavi mustahabe, ostavi znači nešto što je pohvalno, razumijete? ne Nemoj preskakati ono što je obavezno. Moraš prvo da središ ko sebe, da složiš kockice obavezni stvari. Kad to poredaš i složiš u svome životu ideš dalje, Zatim se približavaš Allahu na filama. na filama. A to sve prouzrokuje i svega toga proizilazi da Allah takvog roba zavoli. A kada Allah takvog roba zavoli što onda učini? Pozove Džibrila pa mu kaže o Džibrilu zaista sam zavolio tog i toga insana. Pa ga spomene imenom pa ga Džibril zavoli. zavoli, Pa onda Džibril pozove stavonike nebesa. Pa im kaže uzvišen je zavolio tog i toga i ja sam ga zavolio pa naredujem svima da ga zavolite pa ga sva znači svi stanovnici nebesa zavole razumijete i ne samo to onda se taj mahapet ta ljubav pušta na dunjaanu da ga ljudi zavole omiljeno društvo cijelega vole ga poštiju ga spominju ga pomažu ga uvijek ovaj ovaj dje treba brate naš to sve znak koje te ljudi vole so što nemaš onda se zapitaš da li ste ih uopšte bolni koji dolađe, elevala, da te Žibriji voli, da li te nebesa voli, ono su slavnici nebesa, kad te ljudi ne voli. Da kažemo ljudi nevjernici, ljudi džahili i slično, možemo shvatiti njihovo neprijatelstvo prema vjernicama, razumijete? A ako te vjernici ne voli, ako nisi omljeni u društvu vjernika, onda čovjek treba se zapitati koje šta je, jer danas nisi, ti, Ibrahim, ovo su ostalo prekriženo, razumijete? Otaci, I, na, i narod od Ibrahim, ni brat da spuno usvaneva Alhamdulula. Pogledajte vodi koliko se ljudi okupljaju u Sarajevu, suđokoj nas. Ako te ta skupla ne voli, ako te prezire odbacu i odbacuje, treba se zapita s kosi šta se, šta radiš. Da se malo povratiš, preispitaš, vidiš kosi šta se. Razumjete? Jer mora biti znak ljubavi. Mora biti znak, dugo znak ljubavi da te ljudi vole. Pogledajte da prije danas u lemu učene ljude, poznat, muđahide, ljudi koji su dali život za Allahovu subhanovatala i vjeru, dali li svoj metac za Allahovu vjeru, svi ih voli, razumijete? Osim u nafic, osim u nafic, oni ih ih ne voli, oni imaju ružno. Zato će u sudjem dano imati, šta? Jedno od glavnog sudi, Olađeva Levala, i svaki oni će pred tojim glavnim sudima da iznese svoje boli, i ono što je doživljava od naroda i sl. Međutim, kažem, pogledajte koliko učenih ima, svi ih ih voli, razumijete koliko daija ima, koliko ima oni, znači, koji su sad daija, uzdaije, koji slušaju daje, koliko su, znači, cijeni, koliko su pošteni, koliko ih ljudi voli. Mnošta takvih ima. I onda možete vadati nosno osnovu toga, na osnovu te ljubavi, znači, takve, kako ljudi osjećaju prema njima, ko je kod Allaha subhanu wa ta'ala poseban. Allah Žešava, kada zavoli roba, uči da ga stavnici zemlje zavole i da ima Kabul kod stavnika zemlje. Koliko je ovdje, ovom zemljavom krošljom, znači što ono smo ljudi koji zašli, znači nisu bili bosanci. Krošli su u ovom zemlju, neki su ostali svoje tijelo, neki su, znači, prež, prež, preživjeli i otišli. Ali ono što su posijali i kada su prošli ovdje, ljudi su ih zavolili. Kud god su išli, ljudi su pričali na pozitivno, lijepo. Spomin, danas, znači, dan danas i spominju po sobinama osobinama. Kada su prošli kroz njihovo selo, šta su radili, kako su ponašali, kako su obhodili, kako su pojašnjavali. Razumijete, vedrina, ljepota je e, zračila iz njihovih lica, iz njihovih rič, još lička progovori, još su slađi i za noga koji sluša i gleda takvi ljudi. Ali su to ljudi? Ne samo ljudne nego riđav, ljudine koje je Lađelešanu uzdigao iza drugim. Ali i nije uzdigao i mjetkom, ni uzdigao i mjetkom, nego isključivo imanom u Allaha te bareke te bareke vatana. Znači, to iman je taj koji te diže, koji te približava i čini da si jedan od Allahovi štićenijka, Allahovi te barek eva tala, eulija. I te evlije su deređate. deređate. Mi imamo ono, znaš, gledi ne, amen uvokanujete kun. Allahi šta vam kaže, gledi ne, amen uvokanujete kun. To je kod nas osnovno pravilo, kada spominjamo i govorimo o eulijama. Kada drugi manegiramo sebe, hoćemo da ubacimo taj krug Evlija. Svaki naj koji vjeruje, i u Alaha Đele, Vala se boji, on je vlija. Pa kaj mi smo vlije smijeli? Ja? Jesmo, mi smo je vlije ona prva početna deređa, razvijete. To je prva. A između njih su deređate. A kako ćeš postati bliži, bolji i veći je vlija kod Alaha džele Vala, što budeš više izvršao farzove, onako kako Allah od tebe, a zatim takmići se u svim nafilama, a na fila i sve sunete poslanika sa Allahu alijih i veseleme. Pa što si potpuni u svemu ovome, sve si ne većo je da ređeš. Što više kaska zaostaješ, ah i ovi drugi te prestižu. Prestižu tim. I u ovom smogodlu, Allahom te barek imenu Elve. El? El? El? Koje je Allah o ime ukazio na Eulije? Ja, ne, neće već. Eulije. Evo na kraju dersa. Allah dželal šan kaže inna rahmetallahi qaribum minal muhsinin. Allaho dželle wa veala milost je blizu dobročinitelja. Dobročinitelja, ovo što smo malo prije govorili, ukazivali smo te dobročinitelje. Dobročinitelja u svakom pogledu ihsan, abu dobročinstvo prema Allahu i prema stvorenjima. Prema Allahu i prema stvorenjima. Prema Allahu dželle veala s ogleda u tome da izvršava sve ono što ti on subhanahu ve taala naredio. O svakog dobročinstva A dobročinstvo smo kazali, i to smo pojašavili u lahim i lijepim imelima, ihsan, znači daje dobročinstvo svako, svako dobro dijelo. Odnosno da je sve obuhvatnijeg značenja, da obuhvata sva dobra dijela. Ovaj ihsan obuhvača, obuhvata sva, sva dobra dijela. Pa onaj koji bude se naticu u tome da čini što više dobročinstvo i dobrih dijela, Allahuva milost je sve bliža da ga obuhvati i da se spusti na takvog roba. Razumijete? onaj koji traga za milošu za oprostom neka zna znači da je jedan od koraka prema tome dobročinstvo. Inna Allahe ma' lezine taqav, wa lezine je u one koji se njega boje, Allah subhanahu wa ta'ala koji dobročinstvo činje. Allah je s Allah je uz vjernike koji budu iskreni i pravi, znači prave mu tekije pravi, bogobojazni, istinski vjernici koji se budu samo na nas plašili i ne samo ta, ta koalup da bude bogobojaznost u smislu ja sam bogobojazan. Bogobojaznost ukazuje da ti radiš dobra djela, se natječe, natječeš i takmičeš učinjenje dobrih djela. A tvoja takva je nešto što ćeš imati na ahiretu, plo toga, a tu to je sigurno sa dva tre. Sigurnost od vatre. Zbog kako? Zato što si na vrijeme, u trenucima kad je ja Allah Jelašanu naredio i kad je traži od tebe da se zaštitiš, džahenemske vatre je isto učinio. A tvoj štiti džahenemske vatre je takvaluk. Takvaluk. Znači, bogobojaznost, a takvaluk je da radiš ono što Allah Jelašanu traži, od tebe i da ostaviš ono što je zabranio da činiš. I to je pravi takvaluk, istinski takvaluk. Razumijete? Na dunjaluku su se odazvao Allah i tebara i kvitala, naredbama uzeo si štit. I na ahiretu ti taj štit pomoće se zaštiti štisačova u žahenevske vakrije, odnosno to će srbiti sebeb da Allah je uvede u žahenevske prostranstva. Ebu Huleyri radijallahu anhu kaže Aqrebu ma je kunul abdu min rabbihi wa huva sađidun fa ekstiru ad du'a O haljih biži muslim pa kaže poslanih sallahu alihi wasaleme najbliži Trenutak, odnosno kada je rob najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala, je trenutak njegove seždje, kada je na seždje. I zato u tim trenutcima povećajte, povećajte vaše dove. Ne moćete bude budahi 5 sekundi, subhane rabijel anar. Kaži, može li jedno? Može li jedno? Izvršće svađu što? tri puta, tri puta, ali još bolje. Allah i nakon toga mnoštvo dova, traži, dovid. Od Allaha džele vala, znači koji kaže, pita ja ću ti dati, pita ja ću ti dati. Tu se otvori. I ovaj hadis je znači, zabilježi ima muslim. Drugi hadis koji je sličnog značenja, kaže, akrebu maje puno rabbu mine l'abdi. Tenuta kada je Allah najbliži svome robu. Kada je Allah najbliži svome robu kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam, u zadnjoj trećini noći. Pa kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam, fa in istata'tan takune mimman yazkuru Allah fi tilke sa' fa kun. Pa ako si mogućnosti da budeš od onih, koji će u tom trenutku Allaha slaviti i veličati, budi. Razumijete, znači ako si u stanju mogućnosti, Allah ne pute reći iliko da preko mogućnosti, nego ako si stanju, možeš podnijeti, možeš ustati u činah i truci, da u tim trenutcima budeš od onih koji Allaha Đelevala spominjuju. Jer je to trenutak kada je Allah Đelešanuhu najbliži, najbliži svome To je ta bliskost koja se iskazuje i ukazuje kome? Vjernicima. O Allah Tebare Kvetala. Ovo hadis bideš imao tirmizi i nesaje, hake na šeht Albani kaže da je vjero dostojan. Zatim sljedeći hadis od Ebuhu, Riri radi Allahu, da je poslanik s.a.v. kazao Komi se približi koliko jedan pedalj? Komi se približi? Znači, to je tekaru bilallaha a.s.w. Tekaru bilallaha sa bilo kojim od vrsta ibadeta, sa bilo kojom vrstom dobročinstva ti se Allahu Đelešanu približavaš. Pa komi se približi s jednim pedaljom, Allah Đelešanumu se približava jednim, jednim laktom. Zatim kaže poslanik, ono su ovaj hadis, hadis kuci, Ako mi se približi jedan lakat, ja mu se približim za jedan hvat kompletan, pogledajte znači tog poređenja strane Laha Đelevala. Ako mi u susjed krene idući, mašen, kreneš prema lahu te bareke Tebarekevetala, dobročinjstva, dobrim dijelima, džami, halkama, zikra, spominjanja veličanja Laha, svakom dobrom dijelu. Ah, Iba kad kreneš da radiš na poslu radi Laha Đelevala, da okraniš tvoju porodcu i sve, i to se ubraja svataš u dobročinjstvo, u dobročinjstvo, jer je to infak fi sebi ili la, izdvajanje i mjetka na lahom Subhanu je ta putu, hranje poruce, ne samo da je to nešto mu steva, to ti je obavezno, obavezno znači da zarađuje za to. Pa kaže, ko mi u susred kreni idući, ja krenim njemu trčeć. Pogledajte, razumijete? Allah dželovala koliko je blizu dobročinitelja i oni koji radi koji se takmiče i nastoje da urade što više hajrata i dobrih dijela. Ovaj hadis blježi imam Buhari i Musim. U drugom hadisu kaže poslanik sallahu alihi veselem također od Ebu Horeyri najdraže čime mi se moj rob može približiti su izvršavanje strogih naredbi faraida. Pogledaj, najdraže čime se može moj rob približiti. Ako pitaš Kako da se približiš svome gospodaru, znaj da je prvi tvoj korak izvršavanje farzova. Izvršavanje svih farzova. A prije svega, znači, pijet namazan. To je prvi tvoj korak. Jer ljubava Laha Đeleva ala proizilazi iz ove pokornosti prema njemu. Ako mu se odazoveš, on će te zavoliti. Tako nemoj da se zavaravaš, ako ne izvršavaš ove stvari da ta Laha Đelešanu voli in kuntum tuhibbuna Allahe, Reci ako Allaha fattabi'un. Razija kullah Allaha džele velala volite ako tvrdite ako govorite da volite Allaha džele onda meni je slijedite Ne možete voliti Allaha džele da ne sledite poslanika Ali salatu vesselam. A odsljeđivanje poslanika sallallahu alayhi ve sellem je pet selavata, pe dnevni na blaza u toku dana i toku noći. Da i čovjek radi izvršava. To je prva stvar nakon šahadeta. Kada izgovoriš riječi ašhedu en la ilaha illa wa ašhedu enne Muhammeden, abduhu, rasuluh, da znaš da si izgovorio nešto što od tebe zahtijeva i traži, da to ostvariš, a da bi ostvario jeste da povjeruješ i da počneš ratiti sve ono što dolazi nakon toga. A prvo što dolazi nakon toga je pet dnevni namaz. Ne možeš preskoći pet dnevni namaz a potiči posliti mjesec namaza. Razumijete? Nema namaza. Ne moraš ići redosedom. Mora biti prvo namaz. On je najglavniji jer je najveći stup naše vjere. Kod taj stup nema Ahi, nema ni vjere. Kuća bez krova, odnosno krov bez temelja, da li može obsrati? Ne može, Ahi, moraju prvo temelje, pa dobra je ploča, pa na kraju gore krov, da bi to nekako ostao. I to je na osnovu, da kažeš ima naš kuću. A onda se ljudi natječuju, pa ju ukrašaju, ukrašavaju. I s fajnjske strane, i s sunitačnje strane, to su na file, to su dobrovojni naši banditi koji činimo. Pozvali se na sudnji da kako će ljudi doći šuki puni nepotpuni razumijete a i onaj što radi samo ono fars da li će biti primjenio neće 60 godina u hadisu je prešao mu neće biti primjena maz jer ga ja ni radi kako treba ustani pa klanja jer ti nisi klanjao ustani pa klanja jer ti nisi klanjao ustani pa klanja jer ti nisi klanjao pa šta izosi još ja ne znam volje jeveš klanja to laho poslednje će pa nisi bio spušao da mazu razumijete znači nema to na brzaka u dvije minuta četiri rekata razumijete E moram planiti, ja sam dobar vašan, pratim vrijeme. Znači kako šeitan zavede i onih koji ih koji odvoje svoje vrijeme, da bi se Laha Đalašanu približili. Ali kad odde Ahin, da pitaš šta se proučio prvo prvom rekade, nakon Fatihi, ne znam. Su. Osnovno, ako ima ustanje, do uči Kul Hvala i Fale. Razumijete, to će odmah reći da to poučio, jer znam da uvijek tako uči. Razumijete? Ali onaj... Razumijete, to su daleke stvari. Dok vidiš neko da uči ovu Namazu se ne moraš uživjeti, trajiš na nekom mjestu, čovjek, uh, poslodavac, alhamdala, vijenik, dao ti vrijeme, idi klanjaj, pa ti odješ košto je brat priča, Kaj, u životu neko jedan čovjek sunete, kaže, pratili smo ga gledali, ali kod mene kad ga pošalim, kaže u džami, još ga pošalim u kaže, gledam džami, možeš gledati, kada nema ga pol sata. <laughs> Šta si radio? Pa abljostio, pa četiri rekada prije suneta, pa onda farzu u džematu, pa nakon toga četiri još sun suneta. <laughs> Razumijete? Onda posle farza sjedio, ziklio, kaže, znaš, ne može to tako. Ne može. Ti suneti nisu preči od tvojeg rada i obaveze prema poslodavci na poslu, razumijete? E to je ono što čovjek ne zna. Obaveza ti je ovdje da odješ samo da klanjaš noš tjela na redi od četiri farza, nakon toga se vraćaš pod onaj ugovor koji si dao poslodavcu i drži se toga, to ti je vađi. To ti je vađi, ba suneti su ah Isus, Ako ti stigneš kuće da klanjaš, ne stigneš na poslu, ne ide u čošku Elhamdula, razumijete? A to je to, ni da mi ne znamo znači te o, stvari, prioritete poredati, onda gubimo u gubimo mnogim, mnogim stvarima. I onda nas svuk prozive vakviste Zatim kaže poslanik sallahu sa alaihi wa sallam, <kuh> Moj će mi se rob ustrajno približavati na filama, ili na filama, pa ću ga zavoliti. Znači nakon farza, što je nešto što je najdraže, Allah u Đelešan, kako ćeš mu se približiti, a to su propisani propisani farzi, nakon toga kaže Allah u Đelešanu, i moj će mi se rob nastaviti, znači, ustrajno približavati na filama, sve do ga ja ne zavolim, sve do ga ja ne zavolim. Razumijete, sad razme drugi hadis koji potpunjava ovaj, a kada Allah zavoli svoga roba, pozove Meleka Đibrila, razumijete. Što znači da ljubav Allahova dželevala dolazi kada se počne štruti još više na filama, da se približiš Allaho svojanova tala. onda Allah dželevala zavoli takvo groba, pa kaže nakon toga, a kada ga zavolim, postaću sluh njegov kojim sluša, vid njegov kojim gleda, ruka njegova kojom radi, noga njegova kojom hodi. Pogledajte rezultate nakon svega toga. Ako me upita nakon svega toga da ću, Ako zatražiš, da ovaj Allah se odaziva tako, postoji si najbolje vlije. Najbolje vlije. Najveći stepene vlije. A ako od mene zaštitu zatraži, uistin ću ga zaštititi. Razumijete? Tu sistinski istinski prave vlije. Prave vlije. Zatim kaže, nije čega što radim, što Allah Đelšanu izvršava, znači svojih djeva, svojih radnji, nisam se više dvoumio kao oko duše vjernikovi koja ne voli smrt, vjernik ne voli smrt, a ja joj ne volim, nažal, učiniti. Razumijete, kao teretut da se desio, tako znači teško od tih stvari koja je vam propisa, da uzme duš ovakvu čistu čest od vjernika. Razumijete. A ovaj vjernik, on želi žudi da živi dugim životom, na što više herata radi, jer poslanik sam sam kad je upitan koji su ljudi najbolji, što je odgovorio? Oni koji najduže živeći a djela budu najbolja, koji najduže živeći a djela budu najbolja, koji su najgori ljudi, koji najduže žive a njihova djela su sva loša. Razumite to snjegora stvorenje. 100 godina čovjek živi subana, nije spoznao anđela, šanom, nije pao u na sedlo. Razumijete, to su najgora stvorenje. A ova vam pod časti odlaže šan prošle godine na prethodna hađija bilo 130 godina hađija. A što 30, god. 103 godina lađio, šano, božalo su pano. Zlostigli gojevi nagrada na ahiretu. Inšallah mi se nadać se tovelka nagrada. Za svaku tugo, za sviste svakom dano, čovjek kaže subhanallah. Nadin, kada Allah se venio delo do 10 puta, pa do 700 i više od toga. Dnevno da je govorio, znači na jutarnji zik 100 puta subhanallah, zamesto kol. Ili bilo koju dovu koji uči redovno na sabahu, uh, posa sabah namaza i pri akşam, namaza. 100 godina, tela Čelešana počasti. Znam stotinu Ramazana. Stotinu noći ilet lukadra. Prvo uči, dol, klanja. Stotinu noći u kojima klanja uh, akšam i sabah u džemantu. Svaku noć prvo gleda kijama, razumijete. se znači stotinu noći još, ovdje sam stotinu godina, govorimo o godinama, uh, da ima čovjek kijama lep čovjeka samo upoznao i pričao sam 83 godine o svoje punoljetnosti nikad nije propustio nož na neklanjaki amulir u njoj. 83 godine, kaže, svoje punoljetnosti nije propustio ni jednu nož na neklanjaki amulir. ni on rekao, nego njegov, znači, onaj bratić. On je previše, znači, skromno da bi to, da bi o davo svoje, svoja, svoja djela. A brać izuzetno super zna, čovjek je stvarno preživio stva što, i Iraku su poboli, i porodcu, i djecu, okupno u blago, bogatstvo u kući, uništa čovjeka kuda ništa se nije desilo. Kuda se ništa nije desilo. Tako se znači, ponaša, tako se ponaša. <coughs> Zatim treća stvar, treći provod iz poznanog veličanstvenog imena, da je pohvalno doviti i slaviti veličatel Laha tiho i šapatom. Tiho i šapatom. A ne glasno i džematile kako to rade mnoge znači danas grupacije i skupine koje se pripisuju islamu i tvrde da su od muslimanov, da, da su najbolji muslimani koji džemati ili izvode zajedničke zikrave i to kroz ples, igru i zabav. A mi smo vidjeli znači hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji bilježili Bukhari kaže Allah dželašanu sura al-Arafa u 15. petom ajetu Udu'u rabbakum tadarru'an wa kufjeh innahu la yuhibbu almaktadin Allaha džele vala dozivajte. Allaha džele šanuhu molite, kako? Ponizno i tiho sa šapatom. Ponizno i tiho sa šapatom. Allah džele vala u isti ne voli oni koji granicu, koji granicu prelazi. I brabas Allahu kaže, oni koji granicu prelazi. Znači, Allaha džele šanuhu ne voli da granicu prelazi šudovi. Na znači ovu ovdje kako je Allah ukazao, a to je da ga dozivaš porizno i tiho, šapatom, ne voli da prelaziš tu granicu kao što ne voli da prelaziš granicu bilo kojem drugom dijelu i ibadetu. Hasan, Rahimeullah kaže, kad Allah dželevala spomenuo svoga dobro groba, sa čim je postupcima zadovoljan, a to je zekirija, on ga ne spomenuo, to je zekirija, jer se ona može vidjeti zajeta, kaže, kazao je, iznada rabbehu nida'en hafijja. I kada je svoga gospodara dozvao šapatom, tiho. Ko je bio taj koji je dozvao i dozivao i molio Allaha dželevala, to je bio zakirija. To u prošli put smo pojasnili, neki od ajeta iz događaja o zakiriji. Ibruđu reč, Rahmetullah Ali, kaže, udovi je pokuđeno podizati glas. Udovi je pokuđeno podizati glas i glasno uzvikivati. a naredio je uzvišen Allah dželevala da budeš skrušen i smiren. Da budeš skrušen i smiren. Znači nije pohvalno, pokuđeno je da ahi doviš glasno. Jer ti dozivaš koga onoga koji je blizu i koji sve, koji sve čuje. Zatim kaže Kajsi ibnogabar rahmetullahi Ashabi poslanika sallahu ve veselam su prezirali prezirali podizanje glasa u tri situacije. Prva, prilikom borbe. Zatim da je naređen zikr? Pa izalekitum, kada ih susretnete, festbutu, bute čvrsti, je želevala spominjite u tim trenucima. Razumijete? Kaže, prilikom borbe, u prisutstvu dženaze. Na dženaze danas pričaju o, trg o trgovini, o svemu, nažalost. I svi su osvidoci toga. O svemu se priča, pa čak i o hramima, velikim, znači, dijelima, znači, velikih, velikih grija. I treća stvar, prilikom, prilikom učijenja dikra. Znači, prilikom borbe, zatim kad si na dženazi i kada slaviše veličaš Allah Subhanehu Vata'ala. Šta kaže on ovdje? Ashabi su smatrali, znači, e, pokuđenim, a u drugom rivajtu od Hasan al-Basirja smatrali su pohvalnim. Da se stiša glas u tri situacije, tri stanja. Pa isto tako kaže, prikom ženaze učenja Kur'ana i u borbi. Učenja Kur'ana i u borbi. A u prvom rivajetu smo dobili šta? Općenito znači veličanja i slavljenja Allaha, tebareke, tebareke, letala. A Hassan Abbasni kaže su shabi smatrali šta? Mustahabom. Pohvalim da stiša svoj glas. Da stiša svoj glas prilikom čega? Kada si u borbi, kada si kad uči Kur'an e i... kod hasan basa jest Kur'an e je kod hasan basa E kad se na dženaze to su tri znači stanja kad je mu mustehab da stiša svoj glas pa kaže uh, imam kurtu bi navodi čovjek govori svoju kvale u, u ove govore, znači u svoje knjizi uh, kaže Ali oni u situacijama u kojima je došao dokaz od poslanika sallahu aljih i veseleme je dozvojno potiči glas. Kao? Televija. Kad ideš nađe. Tatjah je pohvalno da učiš lebek, Allahumme lebek, ali da, da svi čuju. I oni u autobusu, oni mimo autobusa, i prolaznici, kamenje, drvijeće, ali je došao hadisma, da će sve ono što čuje si doći na sudjem nam da si bio. A u stvari što mi imamo sada? Kad treba da se dokazujemo na mevludima i slično, gromoglasno, se uči, doziva zikrovi zikrov, ipotekijama, sudje, nekdje, razumijete. Oh, oh, oh. A kad dođemo, nekako su u avtobusi, na miqat i kažemo lebek Allahume, lebek hađan ili umrete ili nešto, odazvam se hađan ili umrom, pa zatim telbija koja je sunnet, na glasu učiš, ah i niko ne uči. Niko ne uči. Ili znači uzgledan onaj koji vođa puta, peše iz puta, jel? za reda, i oni ga isprate i na kraju, možda posle 15 luta, putovanje 600 kilometara, <laughs> <laughs> tavafiš nikome da ih donosi telbiju. Odlaziš na refatu danima, znači ja mu te šrik, nakon toga isto pohvalno učiti telbiju. Nikome ne učiti telbiju. Gdje sunet nijema, a gdje Novotarija i Bida ima podizanje glasova i smakranje da se na takav način Allahu na Subhanavatara približeš navodi znači hači i umru Telbija, zatim mučenje je Zana i kad hati drži je hudbu. Neće tiha priđa, to ne dolazi niko je čirišta. Tada ti je dozor, da podigniš glas da te svi, da te svi čuju kao što je poslanji sa Allaho ljih i kada bi se obraćao, obraćao bi se kodo iza brda, jel ima neko od neprijatelja, pa tako znači glasno bi pojašnjavao, pojašnjavao e, ashabima ono što je htio da im kaže. I četvrta stvar, što navesti, jeste da je vjerovanje da je uzvišeni Allah dželel veala blizu nije znači u oprećnosti sa vjerovanjem da je Allah dželešanu iznad darša nikada niti može biti znači kontradiktornost u tome znači ovo da je Allah dželešanu u blizu nije u kontradiktornosti niti nije znači oprečno od vjerovanja da je Allah dželevala iznad darša uzvišen, da njemu pripada uzvišenost u svakom pogledu i da je u svakom trenutku iznad svih, iznad svih stvorenja. Zbog čega to je? Zbog toga što Allahova svojstva i osobine nisu poput osobina stvorenja. To je prva stvar. Kada bi ovo shvatili i razumijeli, razumijete onda sve. Znači, je u situaciji da posunjaš, e, subhanallah, karim blizu uz mene sa u svakoj situaciji, a on subhanovo tjela izadrši. Kako? To su oni koji hoće da ubacaju šube u naše redove, na takav način, dolaze i bacaju. A to ne može, zato što ima ulema, od njima i učenjaci, ima šarijat, ima oni koji spremljaju Allah žele, vala je uvijek u svakom, u svakoj situaciji, u svakom vremenu, i za svi stvorenja, nikada nije. Znači, niti se može desiti da je nešto od stvorenja izadala i kad se spušta do njavčko nebo, u zadnjoj trećini noći ono ostaje iznad stvorenja. Niti ga nebo nadkriva, niti ubacis ispod neba, niti nešto da ni šubhi be koji dolazi sa svih strana koji znači imaju pokvarenu akidu, nije ispravno niti može biti ispravno. Allah je uvijek el ala, uzvišeni iznad svih stvari. El ala muta'al. Niko iznad njega nije. Qahir fawqa libad koji je tako uzvišen, pokorite sve stvorenja iza svi stvorenja, iza svih iza svih, iznad svih stvorenja. Veisa <supra> ke mislihi shej, "Wa Huwa as nik'o nije kao on, a on tebareke vetala sve čuje i sve vidi." Zatim kaže, "Hal ta'lamu lahu samiyyan" u suri Mariam, "da li znaš da iko postoji poput njega, Ne postoji neko ko je sličan Allahu subhanu ve wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Niti ma neko koje kao kao Allah te bare kvetala. Ove ajete kada shvatimo i razumijemo, smatit ćemo da nema da nema kontradiktornosti između Allahove te bare kvetala uzvišenosti iz vez njegove blizine kao svojstva i između osobine, znači njegove prisutnost prisutnosti kao svojstva, znači sa stvorenjima, sa stvorenjima. Evno temi rahmetullahi kaže, brate pažu. Ono što je spomenuto u Kur'anu i Sunnetu poslanika sallallahu alihi vseleme od njegove blizine i prisustva nije u proturiječnosti sa onim što je spomenuto o njegove uzvišenosti i uzdignutosti. Nikada. Zatim kaže, je niko nije sličan njemu uzvišenom u svim njegovim svojstvima. I on je uzvišen kada se približi i blizu u svojoj uzvišenosti. Razumijete? O, o, jednostavno, jasno pojasnio, znači Ibn Taymih Rahmetullahi Alayhi je ovo je njegove akiretu vas i ti je. Še Ibn Taymih Rahmetullahi Alayhi nam pojašnjava jednostavnije da bi i navodi primere. Navodio Ibn Taymih i navodili se svi znači prije primereka. Hadis poslanika sallahu aleyhi ve sallam koji bilježi Bukhari a i muslim kaže poslanika aleyhi sallatu wasallam iza kane ahadukum yusalli fa la jepsu ku qibele veđihi fa inna Allahe qibele veđihi idha salla. Kada neko od vas kvanja neka ne otprilje u pravcu kibli, ispred sebe, jer je Allah ađelešana u pravcu njegovog lica, u pravcu njegovog lica, razumijete? U drugim hladinsama je došlo da pjunje, da pjunje ispod svojih nogovem, gleda se u Šta se ovdje hoće kazati? Znači vidimo da poslanik sallahu alijih i veseljem okazuje da Allah ispred tebe kada klanjaš, ispred tebe, a je li iznad tebe? Nemo pjuvati u pravcu njegovog lica. Kažu učenjaci, pa ćemo navesti sredbinom govorim, onaj koji nas obavijestio da je Allah dželevala ispred nas u pravcu naših lica, je isti onaj koji nas obavijestio da je Allah dželešanuo, gdje? Ejna lva pita robnju fi sema, gdje je Allah kao na nebesima? On je na nebesima. Ko sam ja, ti sam lao poslanik, puste ona i vjernica. Puste ona i vjernica, završena priča. Iz ovog je dokaza da možeš pitati čovjeka nekada, ako sumnjaš u akidu, vjerovanje, di Allah, pa kaže, to on počne lupati u potreti kako treba, onda kaže, i ti se kaže, imam, mi, nije u potpravljeno svoje ima, ni ti je vjernika, onaj koji ne vjeruje da je Allah štano Darša. I niz, znači drugi argument. Znači, prva stvar, onaj koji nam je kazao da on je naših lica. Je isti onaj poslanik Ali Sat v asalanku i ukazao mnogim hadisima koji je došao sa Kur'anom u kojem kaže učenjacima preko 1000 argumenata daavljaješ oni za darša preko 1000 argumenata vi su samo neke naloge 10aj 20 u našim predavanjima Zatim kaže Ibn Sina mi na tri načina ćemo pojasniti da nema kontradiktornosti između šerijskih tekstova A onaj koji je zdrav i pametan shvatit će i problema, niće imati probleme. Prva stvar, kaže, Kur'an i sunnet, Kur'an i sunnet, odnosno vjerodosljeni hadisi poslanika sa Allahu aljih i veseleme, potvrđuju, ukazuju na osobinu Allahove Tebarekevetara uzvišenosti. Ali isto tako ukazuju na osobinu njegove prisutnosti, odnosno osobinu njegove blizine. A ono što Kur'an i sunnet spomenu, Međutim neka kontradiktivnost razumijete. Neki može postati kontradiktivnost iz vezu kutanski i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je prvi način. Drugi kaže, moguće je nekada kada je su u pitanju stvorenje da nešto bude, našu znači, u trenutku, da bude znači ispred tebe, a u istom trenutku iza tebe. Ispred tebe i iza tebe. Primjer toga sunce. Nije mjesec sunce, kako sunce u jutarnjim satima kada izlazi. Ga gledaš, gledaš ga ispred sebe i puši. Znači, nekad ne, ne vidiš ti od vrda, <laughs> a kad se glede na otvoreno, znači na tim mjestima, vidiš da sunce izlazi ispred tebe, gledaš ga direktno, ali čvrsto vjeruješ sa jekinom da je sunce iza tebe. Je Sigurno, ubijeđen si. U istom trenutku je ispred tebe i iza tebe. Kaže Subhanallah, kada je ovo moguće, kaže, kada se upitaju osobine stvorenja, Ono što je Allah stvorio, pa kako onda tek moguće, kada je u stvorite stvorenja, čije osobine nisu poput naših osobina, razumijete? I tu gotovo halas popijaš onaj, novotara. Treća stvar, jeste kaže, kada bi, kaže, pretpostavili da nije moguće spojiti ove dvije osobine, da je u jednom trenutku ispred tebe i iznad tebe, razumijete, kažemo to su osobine stvorenja, on ima ima majkavosti, u ima ima slabosti, nisu potpune. A osobine koja Laha Đelevana, koje su potpune i savršene, a u kojima nema sličnosti sa osobinama stvorenja, kažemo da je moguće. Da je moguće i je Allah Đelevana se opisao, da je ispred i iznad, da je ispred i iznad i da je blizu sa stvorenjima i ustvorenja. Poput za blizinu, odnosno da je ustvorenje primjer mjeseca, primjer mjeseca, kada je na nebu. Arapi pisima imali govor, ti išli smo išao i, i mjesec je bio s nama, razumijete? I dan danas kad putuješ, mjesec te prati uvijek i u stebe. A subhvala koliko stvorenja ima koja putuju, krijeću, mjesec u, u sve njih. Skupa s njima, razumijete? Kad je to moguće, i im te ime i ostali kažu, kada su u pitanju stvorenja, kako onda tek moguće kad je u pitanju gospodar stvorenja? Zatim kaže, kaže, imamo dobu koji učimo u toku našeg putovanja, Allahu mente sahibu fi sefer, la halifetu fi ehli. Allahu dragi, to je ona doputna doba kada počneš, kažeš gospodaru i gospodaru moj, zaista si ti moj saputnik na mom putovanju, la halifetu fi ehli. I ti si onaj koji paziš i čulaš i štitiš moju porodcu. Ali ima značenje, ti si saputnik, ti si saputnik sa mnom, uvijek. Znači, čuvaš me, paziš me, omogućeš mi da dostignem. Ali u vrijeme, dok sam ja putnik, ljudi putuju po 10.000 km, po, u isto vrijeme, Allah Jelešanu ti čuva i uz tvoju je porodcu. Uz tvoju je porodcu, razumijete? E sad, zamisle, koliko ima stvorenja koja puti koja se kreću. Allah Jelešanu u istom trenutku je uz putnike i uz njihove porodce. To su to je pokazate samo koliko su osobine naše raziskuju s osobinama stvoritelja stvorenja, zbog čega koja od nas u mogućnosti da bude u jednom trenutku uz musafira i da u istom trenutku bude uz Jego porodcu. Nikada. Niko nije znači, u stanju, niko nije u mogućnosti. Allah subhanahu wa ta'ala je u stanju, i mogućnosti da bude znači, u istom trenutku uz stvorenja i da bude znači, uz putnike i njihove porodce kod kuća. Drugi primjer, nije zima more, popu sura fatihi. Vi znate u namazu svi mi kada učimo suru fatihu, Da Allah došla, razgovara s vama, alhamdulillahi rabbil alemin, pa Allah odgovori ar Rahim Allah odgovori malikim. E sad pogledajte, koliko sad će ljudi klaniti jaciju, sa svima njima Allah razgovara, sa svima u svijetu razgovara, sa svim pojedinstvama koje klanjaju, pa i neko na početku, alhamdulillahi neko je na rabbil alemin, neko je maliki umidi, razumijete, i slično. Neko na veli bali, ni sa svima njima Allah će došla Te ne možeš pomjeti, te Zato je osobina Laha. Ne možeš pomjeti, ne možeš, pomjet, možeš shvatiti, ne možeš predstaviti i ne možeš imati kakvoću o njima. Ne poznaješ jer nije došla kakvoća u tekstovima. A vjerujemo u kakvoću koju pozna jedino i isključivo Allah subhanahu wa ta'ala. I oni koji ne mogu ovo shvatiti, ne mogu shvatiti zato što su oni ti koji su poistovjetili Laha od osobine sa osobinama stvorenja. Oni su ti koji su poistovjetili odlaka to je nemoguće. Jađ te tekstove razumijete zato što smatraju da su bina poput naše osobine da nađe na suputi naprave put počest ljudi od prave istinske vjerice suhani kala allahamde tešadan da ih radi da se da